Çdo lodhë dhe falënderim i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala. Salavat dhe selamut për shëndojtit më të plotë mbi pejgamberin e zgjedhur vulën e pejgamberisë Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Me shoktë ti besnik mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë muslimanët sa të ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar dëzor, do të vazhdojmë para ndonjë para pa ndonjë para hyrje dhe para thanje në ciklin e ligjëratën tasirna kemi filluar që ta shtjellojmë dhe ta shpjegojmë ato janë emra dhe cilësitë e Zotit që Le xhelalu. Përmëndon në 10 ligjëratat e para disa për rregullave të cilat ndihmojnë në kuptimin e emrave dhe cilësive të Allahut te bareke tuala, e ato rregulla do të vijnë që të praktikohen ë pra ndonëse në mënyrë praktike mbi çdo emër të Allahut te bareke و تعالى përmendom se emrat kryesorë të Zotit Gjallëxhallaluhu që kanë ardhur në Kur'an janë 3. Është emri Allah, i cili është emri më i ardhur në Kur'an. Emri Allah, i cili vjen nga emri për ardha raja Ilah, çdo më dawn i adhuruar, të cilët i bindën atijna, i nështrohen atij. Pastaj emri tjetër prej emrave bosh dhe baz është emri Rabb. Rabb i cili do dë më dhënë kujtës tarë dhe ruajtës i diçkaja. Pastaj, emri tjetër i radhës për i tre emrave më kryesortë Allahu të bare kjo vëtëala, është emri i cili vjen nga rahmeti, i cili është rahman edhe edhe rahim. Pra, këto tre emrat të ndërrua vezër janë baza e emrave të Zotit Gjellegjellë. U neve folëm në elgjeratën e fundit, por emri rahman edhe rahim shkurtimisht, nga se s'ka mundësime folë, detal për detalin, nga se kjo, nëse neve flasim detal për detali, i çdosh meqen varg i ligjëratave për një emër. Pra, njeriu, nëse e shleton Kur'anin dhe Sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe fjalët e ulemave, se si kanë nxjerr kuptimin nga këto tekste, atë çdo emër do të ish varg i ligjëratave që të plotësohet në atë çka kaur prej tekste. Ndërsa në një ligjërat vetëm huazojmë apo teksta dhe kuptime që të shërbehemi me to në jetën tonë të përditshme. Sot jemi me emrin e rradhës, i cili është gjithashtu emër shumë i madh i Zotit Xhelel Xelaluhu, është emër i cili nën zëmer le madhështi dhe hejbet dhe frikë për Allahu Tebareke ve Teala dhe është emri më njëherë që qan në surën Al-Fatiha pas Elhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahman Arrahim Malik Yawmid Din. Sot do të flasim për emrin Malik Të Allahu të barekja vë teala Qëfar do më thanë Dhe cilat janë gjurë mëtë Dhe cilat duhet i lënki emër Në jetët tona Filim ishte ndërru alë dhezer Kard Malik E cilat është në kiraetin E njohër të Kur'ani Kër neve lezojna Malik Jaumiddin Kard Malik Jaumiddin Malik pra Me një heqe të Elifi Pra Malik Edhe Malik iom din ka ard edhe melik pro me shtim në vend të elifit jeja në vend të elifit jeja dhe kërejt to pra, kanë kuptime të veçanta pro kurosh melik kurosh malik kurosh melik kërejt to kanë domethënie që i përkasin njëra njëra tjetrës ne do të flasim fillimisht gjuhësisht çka i bën emri melik mulk eksomara Pas e të da shumë i në shëriasi si ka ardhë Në Koran dhe Hadithin e Bengamberi Sallallahu aleyhi vesellem Ka dhënë djetarët Mulk Edhe milk Edhe elmelk Këto janë rajtë Të setë kanartë të kësaj fjale Pra fjale a përbat për e mimit Lamit edhe kefit Që do më thanë Kuptimi par ihtiwa ushej Dishka kur përshim Tërësijën E cila sle kur gja pa fut në tërsi Quat milk Apo mulk Pro kur diçka është e përfshir Ata rithojnë mulk Pro kjo është e arabët Kuptimi i par Kura ta e shove se diçka ka përfshi tërsi jen I thojnë melek Pro ta ma mu plëcu nga skaj në skaj Dhe as një sen Nuk kam bet I ashtë Këta shove se këtë vjene të emri Qysh i bje për Allahum Dhe shumën se aj ka përfshi Gjithë shka me pushtetin e ti Dhe as njëse nuk den nga pushtetin Zotë i gjeli gjelalu Kjo është kuptimi par Kuptimi i dytë Kanë dhanë El kudratu Alevistibde Arabët në gjuën e tëre Fjallën mulk melik", Melik Melik E përdorin Për kudretin Forcen Mbi diçka Dhe veprimin mbi të Pa Pa rezerva Pra arabët Kër e kanë diçka që që këtë dojnë bojnë mbi ta, i dojnë ene melik Pra unë e gjithë që ka bajnë mbi këta Pa asë një rezervë dhe pa asë një frikë për i diçkaje A do kjo është edhe në kuptimin e emrit Allah u të bare kje vëtale lë melik Se a i vepron me kryesat e ti pa rezerva Pa rezerva Qështë të da shumë i se edhe pushteti i pjesëshëm, i kushzuar, i njëri unë këtë du një nuk është në këtë kuptim e të cilat i ka Allahu te barekehu te ala. Pra edhe pushtet mbajtës të dunjas nuk janë para zeroa. I i dru di kujna, ja ka frikën di kujna, i tutet mos i vje pushteti. A kështu më ran, do sa Zoti ju angelu xalaluhu nuk është ashtu. Ande kanë dietarat al qudratu ala listibdad be ç të ket dikush, të ket pushtet mbi diçka dhe çka dojë vepron mbi ta, ata ritojn malekehu. Ky e ka Nën në mulkin e tina Pas thaj kam bërmen djetarët Edhe shumë prej Prej kuptimeve të kësaj Të kësaj fjallëve Kan thënë prej kësar jere dhe El melekut El melekut dhe më thënë Pushtet I cili dhe më thënë është i gjithë përfshir Ka kudret në bita Dhe urdhënon Dhe zbaton dhe egzekuton Gjithë shkat shkat dëshiron Në bikrejësat Andaj kjo, ka orë në Kur'an Melekut A ti ta kon melekutin qilën dhe tok Pra aje kryon, aje përfshin Aje kon pështet, aje ka ko kudret në bita Aje ka furt në bita Dhe asë kus ka mundësimi Dhe Allah u gjele gjele në kërshi Dhe gjithashtu Se Allah u gjele gjele në mulkin e ti Kur vepron Vepron parezistens Dikujna Nba, Kret sultanat Kret Pushtet, mbajtësit, kret, kryetar Kër veprojnë, veprojnë me dro Urdhënë me dro E jepë urdhënë, por me dro A do të zbatohët apo jo Nërsa Allahu gjelë gjelë lu jepë Në kuptimin e melekutit Nga se nuk ka dikush që i reziston Që më në më, më thonë, pritë se unë slë atyje Ose pritë se ka në kivet Hasha A në kjo është në kuptimin E emrit Allahu të barekja El melik Të Allahu të subhanahu Vëtë ala Ndosako në Kur'an e nderuar Vezhër me disa prej traztave, të cilat gjithashtu kanë dallim ndërmjet ndërmjet veti ka ardh El Malik në disa prej ajeteve. Ka ardhë në surën Taha ajeti 114 Allahu të Allahut te bareke tuala, fa ta alallahu el malikul hak. I madh është Allahu El Malikul Hak, i cili është Malik Hak. Kan thonë të ardhët As kush përveç Allahut nuk është Melikul Hak. M'ajo do të shohim në ligjrat më vonë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam qando lu edhe në këtë emër që njeriu më huazu për për vetveti. Të dikush t'ia ja, ja vnoje dikujt na për njerëzve, për shkak se është një lloj rezistence në Allahun te bareke وتعالى. Ka arë në surën Al-Hashr, etja surë, sura Al-Hashr, është surja më Më gjithë përfshirë që emreve të Allah U te bare kjeve tjala Nëse do në mi pa emre të Allah të rënditur Në këtë Kur'anin Surë e hasher I kinë në faqën e fundit Kretë emre të Allah Në asë një surës kanë arë që ashtur A do i përnë ka i melgjëvzi e thot Emre të Allah Ma dje dhe rënditja si ka arë Ka me ana Shikur që të da shofë mineve Se në fatiha Pse është lan emri melik I treti në rad Apo i katërti në rad, Realisht në madhështi Mëj madhë Dhe më pushtet Të reguës sesat të tjerët Qështë cëllë e imër është Më, më që ka zonë kudret A kur thu jam Rahman Apo jam Melik Melik Po pse ka leonë në fund Tho di bënkaj me gjëzije Për mi që cu zë emrat Para më në me pasnis Unë jam i forti Unë jam Melik Ro, Kjo Kjo fillon me sqetsim, fillon me me me tregimin e forcës. Ndallahu 'Azza wa Jalla nuk e ka këtë liç në krijesat e tij. Nëherë fillon me me rahme, me rahmet. A ndajë sure fillon bismillahirrahmani irrahim, ndonë nuk fillon bismillah al-malik. Nuk ka këtë. Që sallahu 'Azza wa Jalla, forcën e tina nuk e ekspozon përpara rahmetit të tina. Ka në surën Al-Hashr, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwal malik. Që sallahu ay I cili meriton Ekskluzivisht të adhorohet vetëm Aj, hu e l-melik Aj është melik Në Kur'anëve dhe dashov Me të qishu i bja për Allahum Gjellë Gjellalu, el-melik Pronari, sundusi Pushtetin të i cili e ka Në bjë gjdo sen Kjo është el-melik Qarë në surën e n-nas Qul e u dhu bi Rabbin N-nas, melikin n-nas Qul e u dhu bi Rabbin n-nas Malik an-nas, praq, Malik an-e min Allahu te bareku ve te ala. Sai burqat amrat al-Malik, qe është në Fatiha. Ka ardhur në Fatiha, Malik yawm id-din. Apo do alhamdulillahirabbil alamin, ar-rahman ar-rahim, Malik. Shtohet një një elif. Do ta shohim se ka dallim mes. Malik, a dhe Malik yawm id-din. Ka në surën El Fatiha, nërsa ka ardhë gjithashtu në surën Ali Imrana, jeti 26, këtët Allahu Gjellu Ala Qullillahum me Malik el Mulk Thuaj, o oh Allah, ti cili eki Mulkin pushtetin e atyre që kanë pushtet ti eki ndor Malik, ja umi din Andaj ka nëndjetarët se Malik është me madhe se sa Malik Malik, andaj në surën Fatiha cila ka ardhë me madhja Melik jo umidin Qa do më donë melik Qenje e ti është pushtet mbajtëse Qenje e ti është sunduese Dhe gjithashtu melik është se a ju jep kujdoje Dhe qka prej, prej pushtetet Gjithashtu ka ardhë në Koran melik E cilë e shtot je Në kohën e para Malik, pastaj Gardhi, në surrën Al-Qamar, ajeti 54-55, Allahu xhallahu ala, innal muttaqina fi jannatin walahar fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadir. Fortë të devotshëm do të jenë në xhenet, në xhenete dhe në lumej, në një vend të uljes, dëvërt tek Maliku, kush është Allahu xhallahu, muqtadir, shu më fort? Indemelikin më këtëdir Sa për uh, informacion A për dobi Shekhu lë istamu të imi Ka ndru jet Në vit në 728 të hijgjrit Të shekhu lëtë 8 Të, të hijgjrit për nga mberi Ka dek në kalan e damaskut Në hatmën e tëzët e, e tre Kamri të surja e lë kamar Dhe kure ka lezu Fjanën Allahu gjelle gjelalu Inne lë mutëtëkine Fi gjennatin vë nahar Të devotshme të janë gjennetë dhe lumej Ha? Fi mëkëa di sidhqin Rinde melikin muqtëdir Të një vend i vërtet I premtuar prezotit Të a i cilë është melik muqtëdir Kure ka përfundu këta jetë Këndru jetë A do të, të Kajim, dhe të i bënkaj me lë gjëzir Rahimahulladhe bënë rejbë Elhambeli dynë zonsat E tina Thotë kjo ka qenë prej shenjave të Mira të shekhe Nga se e ka ledzue Se të devotshmit janë të Allahu Pushtet në bajtësi dhe ka ndrujet E ljuspe Allahu në gjellil gjellel Që Allahu të bareke vëtala Na të agon të gjithve me djetarët e muslimat dhe në gjennet Pastaj, qëfar do më dhonë Në haku në Allahu të bareke vëtala Kanë dhonë djetarët Gjutartë, ka thonë Një për e tëre Elmelik ennafidhu El emri Fimulke Aj i cili e zbaton ligjin e ti në pushtetin e ti pra, prej kuptimeve që ka arë për Allah unë të bare kjo vetara kële është të ndërua lezer kur jep urdër zbatohet andre këta nuk e ka kur, kur, kur kush përveç Allah u gjelit gjelari kur jep urdër zbatohet dhe kjo ka arë në gjith univerzin e ti pa përjashtim pos me një rafsh të cina Allah u e kalon atë rafsh të lir sprov për njerëzit E jo që s'ka mundësi me, me realizue Pra, tani t'indojmë rafshët Ku Allah u gjelëa ka pushtet Allah u gjelëa luhu Në kuptimet e emrit el-melik Edhe el-melik është se ajë që katë urdhroje Minjeher bata jo Minjeher realizohet Kjo nësa përfshirje Në gjitha përfshirjet E ka përjashtu ajë vetë një fush Jo që s'ka mujtë me zbatu Por i kalon njerëzit të sprovuar në atë fush. Tani, nëse i marr këtu universit, çarkulojn, lëvizin me urdhën e Allahut Xhëlaluha. Ka thon lëviz, lëviz. Ka thon ndalo, ndalo. I ka thon Kodrës, rri, stabilaj o rri stabil. Ajo, re, stabil. Ka thon diellit, lëviz, ajo lëviz. I ka thon natës redites, atë dhe ditës, rrotullonu, ato rrotullohen. A ka ndonjë mundsi ndonjë harmonal? Jo. Nëse kanë morë urdhër. Kët urdhër ka e kanë ka e dim që e kanë marr, Allahu na ka thon, uni ka murdhur ato. Andaj Allah uje shpes argumentohet me zbatimin e tij të ligjit në çom prirafsheve të universit me atë se njerëzit ku janë sprovuar me rrafshin e lirë, ai çiko këtu, ai mund të zbatojë këtë. Ç'i do ta shofni. Pra çdo rrafsh ka ekziston në ndonjë fushë e caktuar që ka kriju Allahu xhe lola, ligji ti zbaton. Po si një rrafsh, cili është ai rrafsh? Rrafshi i shariatit. Rrafshi i ligjit Allahu xhe lola.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 Cila me modhe, kjo Apo, ndrimi natës dhe ditës Të cilët fizikanë dhojnë Se aqë e randë është Me e banë natën ditë Dhe ditën natë Sa që i mendje njëri u të së ne kapë këtë takat Sa duhet peshë Rëndësi që ditën me e banë natë Me, me në gjeshë Aqë shumë dhe risa me dalë kjo këndej Dhe tjetra kur dvene me dalë këndej Shumë i duhet takat Dhe nuk është rasisht me se ka arën Nbi 400 herë në Kurandë Vërtet në ndrimin e naltës dhe ditës ka argumente Për kanë, o njështë shka mendojnë Dhe ty e ja, shëf, të ka ti malë Mirë, këtë forë që esbatën e lojëja në dilë, han, në hanë, në tokë Shë përmenë shumë prej pre, fizikantëve Se njeri ju me dit, apo me dit tokë, a vëzër Qyshë qëndronë mesin e planetëve tjera Sa është rëzikume me, me e godit një yllë dhe një tjetër yllë Njeriu djumi seza. At's mundsi ka me godit tokën, fuqi të mloa. Njeriu djumi seza mu kon. Mir, po kush e ka vau këta tiketi i rahat me kësajta. Ne se Allahu el Malik. Paiga e ka caktuar se ato kur mos mundesh njëra me tjetrën. Tani ke icili ka kët forcë. As ka mundsi me pas bosheriatin, lazim sikuj ka vau këto lazim, ka mundsi. Mir po li e blueku ç'tju sprovon Juve. Njëri ju është e këtë shpërdorë këtë fushë e ka dhënë Allahu Gjellalu Andaj da e përmendëm të emrin rab Se Allahu me emrin rab I thret njerëzi që ta pranojnë emrin Allah Pra ajtë cili i ban këtë cënët në univers Pa për jashtim As ka mujtë edhe dinin me e ban lazim pro, Shkish mujtë dikush mëzmukon musliman Ka mujtë Pse e kalon kështu të lirë Li e blu e kumë Që më, më ju dalu juve Tële a i miri Qële e keqe që. Qëla është me eftirë, dhe zërë? Qëla me eftirë? Me rëtullu dillin, me rëtullu dillin, a me bëni njeri musliman? Qëla? Me rëtullu dillin, dhe zërë? Me rëtullu dillin, shumë me e më dhe. Me mbaj dillin dhe, dhe e, hanën dhe natën dhe ditën dhe me i furnizu këtë krejesat pa i mëngu kërkuj në kur, kur gja. Qëla me e më dhe? A kjo? Ana shestalla Sheikhul Islam Temi, kur foli për pejgamberin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Fat cela më ma e madhe. Njëri më dha në dysh, një gojë, një vesh, një menë që më ndon, apo më bëj pejgamber, cela më ma e madhe. Më moda më bën njërin vetëm të folë me, me, fol, me dëshirin e vet, sesa mi thon, thuaj çka po të themun. Cela më ma e madhe. A kuptoni argumenti këo? Cela më ma e madhe, gjëzë. A më bën njërin vetëm të folë çka doje, vati formulon fjalitë. Apo mi thangë, për sërit e që apë tha mune Cële a me e madhe? E para E se si ty vetë formulojnë fjali Tho që i khursam dhe mije A i cili ka bëhë këtë njërzit me folë me vetë dëshirë Qëka të dojnë formulojnë për fjalive? Qishka mundësi me diskutu Sa Allahu e qërë një pengambara për jo Kur ti e te e zotnu një prej vlerave Cëti ka thënë Allahu u gjele gjelelu Kjo dita është ma e letë Kjo është dita ma e letë Pra, cë A përfmi unë, a i vetë me formulu fjalin, a me, me ndekë ty kërti i thue, thuj e qëta, a i e thotë. Thuj e qëta, a i e thotë. A po, kjo për nga mberia. Allah i thotë, thuj, a i e thotë. Për cilë, a i për cilë. Dërsa ma e ronë se kjo, ma muajgjizë se kjo është, që si njeri fletë vetë. Ta një këthejmi dhe shëriati. Cila ma e ronë? Mi bo kitë këto në univers, apo me e bo një një një umëtën vahidetën, me dashë zotë jotë, kitë njerët e t'i banë, një, si univerzi, një, mirë po s'ka dashët, nuk ka dashët, anë dojë dhe zërë, e imri el-melik, vërë Allahu në gjellu ala, është ajë cili e zbaton urdhën e tina, pa ju rezistu kur kujna, anë dhe ka orë në surën e shems, kër Allahu në gjellu ala ka shkatru popullin e themundit, në fund pas e ka shkatru qëka të Allahu në gjellu ala, vala je khafu ukbaha. Dhe nuk ju ka tujt pasojave Këni po përshimëm Krijetartë të kësaj dunjaje Mbretrit, perandarat E ban një pun, e organizojnë, mobilizojnë Mirë po, edhe mbreti Edhe ushtartë, edhe ministrat kanë dro A thu ka më shku Kitë qështu qëshdojnë ana Apo mos mundet më, më këti Apo të kundër të në lëvërdive tona A ndëshka të të Allah A je zbaton E ban helaj Një popol si tu të të, të kërgujnë asaj në pushtetin e tina, ndërsa çësi pushteti nuk ka kurkush përveç Allahu subhanahu wa taala. Andaj vjen në emrin Allahut e Allahu te bareke wa taala el malik ai ti li ezbaton at çka dëshiron në universin e tina. Pasi ka përmendë dietarët ë kuptime të ndryshme. Thot Imujeriri rahimahullahi njëri për mufesirave të mëdhtë të muslimanëve, thot el malik alli la malik fauqahu wala shay'in wala shay'in illa duna ka thon malik esh ajicili ska mte madh në sundim sesa aj dhe gjithçka përveç ti është nënta çka do më thon, -melik? Këtë, ajët, neve, më të, të thonë el -melik, jau, dhe thua, jo? malik sa e lexojmë këtë ayat neve që te emër Zotit 7 herë në ditë çdo namazli 7 herë në ditë thot maliki yawmid din aj deç ka thua ajo malik yawmid din A është dhe të tërpsh me me thonë Melik jo u midin namaz, pas taj prapë mi u dru dhe mi pas tu diku i tjetër për me që Allah u gjele gjenelu. Êshtë është ashtë e madhe, kur njëri u nuk e kuptonë që ka thotë për Allah u në të bare kjeve. Ti thunë Melik jo u midin dhe papë përshemë njës i druën rëskut, i druën furnizimit, i druën pasuris, e kështë të më radhë. Melik aj si del as nisem brej, prej, Pushtetë, që të ta përmenjë me se Allahu Gjellala e ka përmenjë në nisen shumë më të holë, e ka përmenjë në thërmin, grimësën më të vogël, atë cipën e cila e mbulon, atë kocin e hurmës, se asë nisen nuk i del Allahu Gjellala u pre pushtetë. Thotib në gjeriri, melik është ai cili, është sundua si mëj lartë, gjithë shka përvesti është në nësundimin. اجينا صديقنا كثير رحمه الله لشبيغيمه امر الله تبارك وتعالى الملك فالملك لجميع الاشياء المتصرف فيها بلا ممانعه ولا مدافعه فملك دمهم اي الذي تشكاغزستون اكو بواسطت المتصرف فيها المتصرف فيها Shkëtë të mërën kjo dhe zërë El Mutësar Rifufija Shkëtë i këllu ishamën të imi E ka një shpikim shumë të madhë Për ejmë në melik mirë për thash Koha nuk neve, nga premton neve Gëse të dëshirojnë për një ligërat Me i përfundu e Gjdo ejmë nga një ligërat El Mutësar Rifufija E ka në pushtet Dhe vepron me ta Qka të doje Mbojë gjizja ma e madhe E Allah të pushtet cila dhe zërë Pushtet i A nuk e banë Allahu njëriun me vullnet të lirë? Po A nuk vepron njëriun lërshëm? Po A nuk e ka Allahu prapë pushtetit mbi ta? Po Tho që i khurusëm e timje Tamami i mulki të Allahot është sa Allahu i jepë njëriut vullnet të lirë Vëtë vepron dhe me gjithë këta nuk i del për pushtetit Ta thirëzoj Përa mdo dhe ezer Kush i thotë digujtë banë qka dushë Beshkutjetë shumë i fort Kër i thujë di bështu, hecë, i këtë dush Prap ka me të zonë Sa i fort është më kanë qështë Sa i fort është një anë i cili thot A te lip di kanë Apo për përgjëtësi Edhe ajë nuk i vjenë Dhe këje kërësnon kështu Apo jep gjikimi kështu Qëka dush mobilizoju Merë, vepra, qëka dush Prap ka me të zonë A më, thot, dikush, dikush, dikush dikush, më në i thotë di kështu di kështu di kështu Ska Pushtetet më të mëoya, në diktatorit më të lloja, çka ka mundsi? Nuk ka mundsi, nga se Allahu xhelel xhelalu nuk i jap kushtet i kurkuida. Andaj ne përmendëm te emri te ngjoria Sulejmani teleyhi sallallahu selam, se shum pri detar ro kan thon, pushteti i Sulejmanit, megjithse ka qen shumë i dallum krahas pushteteve te njerëzve, tat nuk e ka pas krejt. Shumë gjëra i ka pas, jasht kontrolli. Nga se Allahu xha nuk i ja pushtetin absolut. Askuina, përveç vedveti se ti, subhanahu, wa teala Ate do tim nuk e thiri Melik është ajë cili Gjdo sen kom pronën e ti Dhe vepron në bita Ky veprim, që farë dhe me dhanë pra, Vepron në bita Vepron në bita, bita Dhe ajë që ka të veproje, kjo e ka E ka po me vepruve Rështë do krije i zlezër është pushtetin e zotit Kur të veproje, Allah e ka po me vepruve Po ndi që së në lëvisë A dojë pengamberi sallallahu alaihi sallam Ne ve nga kam su që gjëtë vërstisive Që ka me dhanë La hawle wa la kuwete illa billa Që dhanën la hawle Ska lëvizje La hawle o lëvizje Pro të të sunë lëviz Wa la kuwete A së kuwet s'ki Illa billa Posma Allah unë të barëke Wa te ala Thot Bila mumana'a Wa la mudafa'a Kjo shprej Ibn Kedhiru Dhe zë kemi përmejnë neve në tefsir Ibn Kedhiru Ibn Kedhiru dhe n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 Bile më mena Pa Pa u pengue Pre anës ati mbi të cilin së ndon Se aj Ska mund që i mi dhonë Dikush, spoduhune Spoduhune Andoj kër i ka kryu qi dhe tokën i ka thonë Në nështrohuni Ta u anë o kerha Si doni me vullnet Si doni pa vullnet Qish zedhe Apo doni me, me vullnet Ata kanë thonë Etejna na po dojna me vullnat se s'ki zjidhje për Allah subhanahu wa ta'ala thotin me gedhiri bila mumana mëna a kur ti thu zdu wala mudafea e asit dikush provon me shtyja ta khasha vakella adhe për shimbul mbretri të kësa i bote dhe zër kur jopin një urdhër qka kanë mumana mumana a qka dhe më thonë i druhët dikuj në një opozites një armikut, një khasmit nëse selej ai meshtri pushtetin s'kaçmërisht pse andaj bëjmu shikoj ndonjëherë zot dhe kjo çka ndonjë ndonjë është e përmendur në Kur'an ku thotë Allahu te bareke ve teala walaula dafu allah inase ba'dhum bi ba'd linafsadatil ard mos mukoan se Allah i shtin disa njerëz më të tjerë prishin tokën për shemb më la vetëm një perandories pa pa rezistencë e përfshin tokën prallau yaçon ja dikan i cili i ban rezistenc i ban rezistenc qytetri ban rezistenc qina qestu allah u e matokën dhe qestu allah u gjera i lumë levërditë njerëzve thot ibn ibn kathir rahimuhullah wala mudafa'a dhe ska n pushtetin e zotit dikush qe i thot allah u zgoj dhe jo veçkaç si du shtyimi ska kjo esh pushteti allah subhanahu wa taala ande ibn kathir se kjo esh ne kuptimin e emrit allah tabaareke wa taala el malik pase qart në Kur'an edhe në kuptimin e Paskajorës. Pra në kuptimin e pushtetit, jo si emër, por ka në në çështjen e, e Paskajorës. Ka ardhur në Kur'an në surën Ash-Shura, ajeti 46, "Lillahi mulku semawati wal ard, yakhluqu ma yasha". Fty dha Allahu i Gjallëjalisë, "Të Allahut vetëm. Vetë të Allahut janë gjithçka çka ok, ka ontok. Çi ka thujt Mulk Qka mulk e jemi akreqto Andaneve përmenën të jemi rab Nga se do të përmenën Nëse në përmëton koha fjallë të i bënkajim e gjozijes Se thot i bënkajim e gjozijes Nëse ti e kupton emri malik Edhe mulk Lillahi mulkus se ma avati vol ard Do të kuptosh se As një sen qka e banë Allahu me ty dhe të tjerat Nuk del nga drecia Si po, Pro në tijë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 qame bu janamin mase do dikin tie. Atë la am la an qame bu janamin makejt ato çka do vin mase tie. Dhe ka treguar Kur'ani se iblisi e ka realizu hamendjen e tina. Iblisi e ka realizu hamendsi, ai s'e ka dit, por ka thon ka me provu, me ti devju kret. So dallahu jallahu ala iblisi e ka realizu hamendjen e tina. Dhanno hamendjen e ti. Pse? Se i kanë zhgumaz njerzit. Mirë kjo a i ka dalë njështë ka Allahot për i pushtetit jo A i ka dalë njësë më ndonjë përshemë Unë bajgjuna, unës besoj si du Eksu mëra, tamam Le emle enë gjehennem Së ndel për i pushtetit Andaj Allahu u gjellu ala i zbiti Muhammedi Sallallahu aleyhi sallem Kër e kërstonin me kelit Së në mujna me të vra Në mujna me të burgos Në da bojmë këta Allahu u gjellu ala i zbiti një ajet I, u, i dridhi u, I kapi frige madhe arabët Wa Dhe kujtoj e kur natë tham tyje Inna Allah e katë e hapa bin nasi Allahu i ka përfshi një rëzit Ski ku mi hik Wallahu mu hitu mbil kafirin Allahu i ka, për, i ka zon kafirat Pra mëna, kjo është kudreti Allahu u gjelë Të le me lëviz lirë, me ndonë si i kitar për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për Allahu zat, Allahu te bareke ve teala, lillahil mulku s-semawati vel-ard. Te Allahut jan pushteti i qijevve dhe i tokave. Gjithashtu ka ard në ajetin Kursi 255 Al-Baqara, ka ard kaqna fjan Allahu te bareke ve teala, wasi'a kursiyuhu s-semawati vel-ard ve la ya'uduhu hifzuhuma ve huvel aliul azim. Wasi'a kursiyuhu s-semawati vel-ard. Ka demadan lazer. Kursia e ti kërsia e ti e ka përfshi qilin dhe tokën. Valaja uduhu hivdhu ma, dhe Allah nuk e lodh miruit qilin dhe tokën. Dërsa për nga meri sallallahu alaihi sallam ka than, arshi Allahut, arshi Allahut, në krahasim me qtat katë qije, janë si një kokër farë elbi në dorën e një një një pi uve. Haki khatët dhe zërën janë këtë tjera Po këtë janë për njësime Që ti me kuptu se ndryshës këtë që shumë me kuptu Pra arë që i Allah Ja Allah, arë që i Allah Ku Allah është ngritë në bita Në krahë hasë poshë qie Shtatë pat qie Qysh janë si kur ti kur e kapë Një kokër të vogërë dhe lemë middizdore Po Allah u gjele gjelalu Andaj thë Allah u të barë Kjo vetanë në surës zëmar Ma kaderu Allah e haka kadri Njërzit n Kriponi po, josesi folen për Allahun, valla billa çshto. Po ne valla billa, pa sheh Allahun, Allahun e kam dëshmitar. E tjera e tjera prej prej shërbimit me emrin e Allahut për me realizuar njëri qëllimet e veta. Dorsa nuk e di se kush është Allahu te barekehu te ala. Vallai tinë njëri sot kur do me fola, po, je ka sa fyty medikan, a mundosh ti me thonë aty, hac pak ti që tu përdeti po sheh me thonë, hac këtu, hac këtu. Hac këtu përdeti kur rroksh medikan mi thonë, hac ba po vien me madhshmua. Çfarë thot? A i të cilën ti do me morë si ndërmjetës Për me dëshmuë Së është e vërthejt ajo është ka pëthu ti Në ditë ka me thonë Qajtë për të duku në type Sa arë që ti folë me dikan Kime më thirë muë e për, për me dëshmu Dërsa Allahu gjellolla e ka lau njërzit lirë Me përdore më në tina Apo? Dhe na kalecu, ka lecu në Kur'an ka thonë La ju ahidhukumullahu billeghu i fi ejmanikum Allahu s'ju marju e më përgjëci Kur bani shpejt valla, valla, valla, valla. Pse? Se ju be Kinevoj me thon se njerit beson te valla apo apo ki nevoj me dëshmou fjalën ta. Shiko andaj tha Allahu te bareke ve teala wasi'a kursieh. Kursia e, kursi kursi e tij ka vërfshi qi dhe tokën, po mulki Allahu te bareke ve teala es edhe edhe më i madh. Pastaj kan përmend dietar mesele e cila quhet cila es më i madh el malik apo el malik. El malik apo el malik. Kan diskutuar dietar rezumeja eks ai ose zogjëna për të rësfat si i Allahu te bareke ve taala pushtet sundimtar këto vëzër ku përkthejnë na shprehjet çfarë do thon gjatë gjuhës angleze ndër turçën gjermanisht eksumara cilën do ju çatet përkthem monument çdo shprehje ka rezervë për shprehja e Kur'anit Allah kemi porsërit sa kemi mund do ta porsërisim gjithmonë kur ne tani thojna sundimtar edhe për shemund diku shkon djejn përkët emër sundimtar mangsi, edhe të çen kuran komaksi. Çka, cilat janë përgjigjë? Jo, nuk ka Kur'an sundimtari. Po ne e kemi parafrutuar që ti ta kupton se skeçet e dërhu. Ndërsa në Kur'an është Malik. Andaj moment, kur ne e përkthejmë në shqipe, e përkthejmë me rezervat e mundshme. Nëse kohë të tmeta, nuk është në Kur'an e mejt. El Malik, ju e zë ditë skeçet e dërhu me shqipe. Andaj, themi për shembull sundimtari, pushtet mbajtësi. Tani çish kemi për këtë tudia? Shumë, tani, shiko mësejle të djetarë, i përnë kaj me lëzje ka përmejnë dhe shekër samë të mije. Cila më e madhe, Melik, a më e lëk? Nga se ka dy kërajete në fatiha, më e lëk i e u më i din, edhe ka kërajet, më e lëk i e u më i din. Cila më e madhe, kanë dyskutu djetarë, rëzimeja është, se dyjat janë si fatë, por se, më e lëk është, më e fortë, për shkak se i përkatsohët qenjës drejt për drejt. El Melik, nërsa El Melik, apo, është pak ma, dhe mund, me vler, mirë, po krahas Melik është mu ma, me pak me vlerë. Sikur që e përmendëm, që si të allaut, a dalohë një rapi tjetërës, a ko një me e madhës e tjetëra, po, thapin nga mberi sallallahu aleyhu sallem, allaut e ka shkujt në arsh, rahmeti janë, e ka kalu, kanë, Hidirimën tan, cela më ma e madhe, rahmeti Allahu te bareke ve taala. Andai El Malik usma më madh se emri El Malik. Ndërsa çdo dua yat janë fuqi për Allahun te bareke ve taala. Qëse të ndëruar vezir se kanë përmenditur atë që janë gjurmët e këtij emri, se atëve duhet të jetojnë në nejcet, në jetën e tona. E para të ndëruar vezir që ne e marr pra, rezume jashtë se emri El Malik do të thon ai i cili nuk i del prej pushtetit kur gjojësh. He të të që ka egziston, që ka të të e shë, e nuk e shë, që shëshbetu Allah u gjelën Kur'an, fële uksimu bima të bësirune, wa mala të bësirune, inëhu lë kaulu, rësullin kerim, unë beto më nga të që ka e shifni, e ha të që ka se shifni, se vërtet fjala e pengamberit, është e vërtet, fjala e të dërguarit, është të Andaj, e vërtet. Andaj, prej gjurmeve të sëtë neve i mormi nga k është më rëndësi kur ti mësosh emrat Allahu Gjellegjelluhu Si reflekton ti Si reagon ti Po cili duhet jetë reagimi jëtë Nga salom me këtë emër Argumentohet në Kur'an Se a i meriton më adhurua Për njeri jo dheze kur adhuron dikan Për shka adhuron? Për dy Të sëtë ka nërën Kur'an Kur dikush i bindë dhe dikujna Për shfar adhuron? Nuk o ok këtu filozofi dhe zërë Roga edhe mos roga Ka që është Ata e Allahu kër i ka mohu se zban me adhru Dika tjetër që ka than La jem liku në lekum dërran Wa la nefaa Ata s'kan mulk Pro s'kan pushtet Me ju bodam Dhe me ju dhan levërdi Me ju dhan dam Dhe me ju lan levërdi Në të shpikujnë në më fund Se më në me thanë dikush Po po, o gjëti më në shme fol Po, neve në pagujnë Apo, në i shof në parës të Ndorë, do të shumë i si kjo sprove Allahut të emri ilah Sa i jetë dikuit edhe thot të thotë mësja merë A je bandi që ka të bukër dhe të thotë mëse prek A je bandi që ka të shishme dhe të thotë mëse pi A je bandi që ka një ushim, si është ushim i derë dhe të thotë mëse ha Kjo është në sprove në Allahut të barek e bare vëtjala A i ka mujtë njëjt me bo si kur gjera tjera që që që që që që që që që që që që që që që që që që Për ajo është provë Allah u të bare kjo e tala Pre gjurmeve të sati kam përmen djetartë edukative të zemrës kanë thonë Se njeri ju duhet të bindet se nuk ka në univers diçka Vetëm sa jo është Allah u të bare kjo e tala Ase keqja, ase mira nuk realizohet në univers Pos me lejnë e Zotë i Gjellë Gjellë Andaj ka thonë pengamberi salallahu aleyhi ve sellem Ma dinë që kanë zhirë imam muslimin nga bihorej radiallahu an Ka thonë aleyhi salatu e selam La malike illallah La malike illallah Ska malik Posa Allahot Ska malik Posa Allahot Qelma Ska aji cili ka sundim Pron Pushtet Posa pushtet Allahot Jellel E te atë pushtet qka e ki Ta ka të në Allahot Ösh vër Muj me qëjt alegorike Metafor Eksumera Pronu ke ki Hakikat Mupaskon Hakikat Ta kishin lan Ato paratije Pa të kandek Ta ka lënë Allahot Ti tif des tale Jaren Allahot Jellel Alla di kuj tjetër Andaj Ka të në bëngamberi Sallallahu Aleyhi Sallem Se nuk ka Sundimtar Pushtet në bajtës Posë Allahu të bareke alla. Kjo dhe zërët Qka le në gjurë të njëri ju Kër ti e marvesh se Skon Kër kush, smunë t'i që përvesh Allahu Asme të dëmtu Asme të bodo bi Qka du të me lanën kë gjurë Me adhuru ata Me u bin Së skizit dhe qëtër Ajve që i ka ndohër këtë senat A nojë Allahu Gjellegjellu, kër i ka urnu për nga mërtë me folbe popujtë e tëre, që ju ka thënë? Nuhi a.s. Saliha a.s. Hudi a.s. Që ka në tënë popujve tëre, kër ata i kënë kërsnu se në të bajna dhe të, të bajna? Që ka në tënë? I ka tënë? Tash minjar, nisë të kitë më ledhë në mobilizonu, krejt forse që e kërinë, minjarë realizoni. Edhe në funja u ka këshë duhe, së mundi me vepru pa lejnë Allah't smohemi me propalein Allah. Edhe nëse mndmontoni, ai ka dhënë leje me mndmtuar. Edhe nëse më shkaktoni një telashe, ai ka dhënë leje me mndmtuar. Ama s'keni mundësi me mndmtu, pa don lej Allahu te bareke ve taala. Kjo është vëllëza sfida Allahu xhel xelalun tok. Andaj për gjurmën e sa të set, neve duhet të kuptojmë nga ky emër është nderu vëllëzër se njeriu duhet ta adhuron Allahun xhel xelal lu për shkak se ai ka pushtetin. S'ka kur kush ka ndor kur gjë. Por Zoti subhanehu ve taala. Dhe kjo ka edhe në Kur'an më shumë Ayete më e vetë zgjedhimin disa proitor. Theot Allahu te bareke ve te na sura An Nahl ayete 73. Wa ya'budun min dunillahi ma la yamliku lahum rizqan minas samawati wal ardhi shay'an şey wa la yastati'un. Fa dhallahu jalla wala. Dhe ata adhurojn porvec Allahut dikoj icili ska mulk asni rizq. Por qe llezh ska i adhurojn te adhurom te vet. Zotat e tërë cilat I u bindë dhe i nushtrojnë atyre Thëtë Allahu gjillë valensurën E nëhele ejtë 73 Po jadhurojnë përveç Allahot Ama ato s'kanë pushtet S'kanë pushtet, iqë Rëshimo Shikon njëri u dhe zëva me meditu Sa janë dopt ato për të cilat njërës I varë një shprejsat e tërë Aqë njërzit lujnë Pushtet në bajcit me njërzit Aqë I boj njërzit me njëllit Shka thënë Allahu te bare kjo e tala për Fir'aunin Fa s'te khafe kaumehu fa ata'u Fir'auni i logariti njërzit me njëllik Andaj hypi përmi ta Nga se pushtetin Me njëmdojve kushja përgadil dhe zër A ta sët janë t'lik në vetëve të të të tëre A sët janë t'lik në vetëve të të të tëre Nga se s'ka mundë si Fir'auni Me hypi nbi një një një cilja krenar Pse sënë hypi nbi musën a i sal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 Më afton mi tall mendet e njerëzve më thon, kam me ta dhon. Ju premtoj, do ta bëjna. Keni më marr frymë malir. Keni më pas rroka të majme. Keni më edhe keni më ekshtë më rad. Dhe njerëz thon, po çka ki po thot? Allahu për ditë ja çon, për ditë më, për ditë çavanon si as ujin, as pijën, as snëtin, as isën, dhe ja diskuton Allahu xhel gjele xelalu dinjitetin për adhurim. Ndërsa njanive që do do të jap, apo A e dhëtë, e, që kërë më rriton Me, me tëina ka zonive, që shme jetu Qëfar forme, modeli, e kështu më ra O da, kjo është ajo tekësia Dhe liksia e njëri ju të brenda tina E që e bana ta mu bo Pushtet mbajtës mbi të Pëtë dhëlla u gjillu ala Uala jesë të të i unë Jo që s'kan S'kan për momentin Pas në këmunën me pas Kjo Kjo më nirë kur anore është maje e mohimit të atyre përveç Allahut që a dhurohet. Që ka dhëtë Allahu gjelë gjelalu? Ata që ka dhurohet përveç Allahut, nuk kanë dorë midhon kur gjo. Njo që s'kanë për tash. Va laje së të ti unë, kur zë dhëtë kemë? Se më rrëtë me thonë, diko është tash s'kanë ma më, më, më avon. Dhëtë, kur? Kur, si e shëma vonë. Laje s'kurë. Kur s'ja jepë Allahu gjelë gjelalu, s'kanë mundësi me bazë ata? Mulk, mbi di kanë. Onë Allahu Jelalul Jalal u na Xhunë Ibrahimit alayhi salatu wassalam, ne vënë na folë, se si ai folte me popullin e tij. E ta abudune. I thonë Ibrahim alayhi salatu wassalam popullit të tij, "Adhuroni diçka jushka vetë bani, çu vetë banë, pas ai thotë, ti ke më pru mua, po ti e bone kta. Qish mund të kishtash me cilë të mira. Tha, pse s'po volin kta? Çu s'po volin? Mundu me volmë Zotin Jelalul Gjell Jalal u do të më volë." Tha pësë s'po folin këto Ekstu me ra Pra argumenton sa ato s'kan as një pushtet Ando Ibrahimi Alei Salatësam që ka boni I thej putat e tyre Dhe e la mat madhin At putin mat madhin Dhe Kure thyrën në gjykim Ibrahimi Alei Salatësam I thëna e ke boti këta Një herë për një moment u këthjelën Ha? U këthjelën Thanë më kanë këto për një me zota Që se kam brojt vetën Po falem subsanallahu el-ajli zotë që na da hasha wakalla ai vetësin e ka mbrojt. Apo Allahu xhel xelalu nëpërmjet xhuesit Ibrahimit alayhi salatu sallam neve na tregoi se çka do të më dhon një simi zoti xhel xelalu ai i cili ka pushtetin të dor u la yastatiun të tërët përveç Allahut. Edhe me dash s'ka mundësi me pas pron, edhe me dash s'ka mundësi me pas me pas pron. Pacatet Allahu te barekehu jo, te ala në surën el-Maide qul e ta adubun min dunillahi ma la yamliku lakum darran wala nafa'an wallahu huwas samieul alim thuai o muhammed alayhi salatu was salam apo adhuroni diçka perveç allahut shikoni shikoni kurani vllazer tham uluhien qe allahu esh allah me çka e kërkon me emrin e tij rrob ajam rabo po? adhurim dhe prej formave tjera qe e kërkon allah adhurimin e meriton adhurimi cilë është mulkë që dhëtë Allah u gjilorën sur e ma i da jeti 76 apo adhuroni përveç Allahot ma la jem liku lekum s'ka i ndorë për juve kërgjoh ti i bindesh ati e varë shpresën për ta i druhës ati a i s'ka kërgjoh ndorë a ka ma të seksit e kaq ti mi urujt dik hujna Aparam e do Allah u gjenë gjelalu njëriju Dikë a thonë damarën e qafës Na e kena ma ofër damarit qafës Ma ofër damarit qafës Edhe prapë njëriju në raport Ma Allah u gjenë ri rahat Jo bësë lërgë është të jo Dërsa i druhët dikuj të zili s'ka ndorë S'ka ndorë as një sen me bëhe Thëtë Allah u të barekja vë teala La ma la jemliku lëkum Darran vë la nefëa Wallahu vësëmju l'alim Ata s'ka ndorë asmi E asë mjusil, le vërdi E Allahu gjele gjele Uho është ai cili dëgjon E është i dishëm Shart i ati qka dërrohet Qka, qka, qka dhëtë muhon Me pas pushtet Me pas pushtet Qfar pushtetit? Absolut Po nuk e pat pushtetin absolut Nuk me i të në madhërruhe Nëse e ka pushtetin Me të me i ta Nëse nuk e ka komplet Andoj fir auni Fir auni E përmendëm neve Kur tha se si jam mëzot Qysh tha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 Ja nisi të fol për gjehlit vet Për një randë zëzër, unë se di A zotin nuk fol unë e se di Thot unë e e di Unë e e di se së qështu A nga se nuk o zëzën zëzër A da e thoshe e i khlusam të i mje Në fjalet e gjdo të i thtarit kotës Vetë fjalija e ti argumenton Cële ashtë e vërteta dhe cële ashtë e kota Gjithashtu kanalë zëzër Shumë brej A jetëve ko Allah u te bare kjo e tjala E përmenë sa ata nuk kanë pushtet mbi, mbi të E tëre, kjo është nëzëra jo, prej të bivit të sati kam përmen djetarët Gjithashtu ka ardhë në hadithet shumët të të pingamberi sallallahu alaihi sallam Emri Allahu të bare kjo vëtjala El Melik dhe pushtet në bajtësik Prej hadithet që ka ardhë hadithi e, të sine e, ka përmen e bivaraj radiallahu Nga pingamberi sallallahu alaihi sallam Ka thënë alaihi sallatu selam La të subbu dhehr Mëse shani kohën Mëse shani kohën Fe inna Allah azzawajelle je kulë Sallahu azza wajalla thot, "Unë jam e dhërua." E imja shko. Unë jam unë mbaj kohën. Këni po njerëzit që shohin kohën, arabët e, e kanë shohë, a lam a lam an duit kohën. Edhe pse edhe sot na shprehet te njerëza, ekzistojnë gërvisje në këtë hadith, pro hin pjesërisht në këtë hadith. Kur ja nisit të ti apo katceu të mira dhe të kia kohës, ndoshta koho veti është materie e krijuar. Nuk kanë vetë vetë ajo kur gjo, forë, shka të të Allah u gjellu ala? Unë jam koha, kështu ka anë hadith Djetar ka thonë, unë e mbaj, koha El e jamu wa lejali li Ditët dhe netët janë të mija U gjediduha wa ubelliha Unë i, i bëjt reja ato dhe unë i bëjt vjetra Kushe si jellë mëngjesin dhe kushe si jellë natën Kini pa bëzër njërës dhe sa i frigonë Një anë i thotë dita të tremlet është për mu baksosë Tetë i thotë e morkuria po muso me ciç. Ajë i thotë unë të shtunën nisi punë madhëse sumhet. Kjo është aditur, a ditë e Zot. Pejgamberi sa do të mos shaani koz, por çishmuna dallahu xhelal shtunën nuk të hecin bund e diellaja di, di, të drejtë. S'ka mundsi. Hasha. Ai thotë Allahu xhelal gjele xhelalu. Sa njeriu niset për niudh, thotë jo kjo gabim duhet me shku këndena. Arab dhezën janë kont gjitin këta. Në keksë shirqia ata. I kanë pas çshtu me ditët. Andaj Të arabët ditët e hanë e marë Që e kemi në eve Apo el, ehad, el i thnejnë Që janë në gjunë arabe Ta ta e këzëstojnë edhe një fjallor tjetër I, i ditëve Dita mirë, dita ranë Dita letë, dita përreqetëshme Eksumera Kitë të, po, të i ka muhue për nga mberi së së zërë zë, Dhe ja ka përgacue Allahu të bareke Wa të ala Wa ati i bi mulukin ba dhe muluk Ka thënë Allahu të bareke Dhe unë jam aj i cili Ibi pushtet mbajtësit Pas pushtet mbajtësve Kush i ndronë për andorët Edhe pse pa besimtar Allahu gjelë gjelalu Allahu të barek e vëtjara Andaj tha Asander Basriu rahimehullah Se pushtet mbajtësit Kryohën Në surën e shpirtrave të njerëzve Mënë mënë këta O shumë nënësi Nëse ishpash, njerëzit, i shpesh njerëzit ishet duke ankue Allahu ju qonë njerëzve Qasi pushtet mbajtës Qfar nefë se kanë ato Adho, qështë na mendojna që na neve në që në Allah u gjelë një ebu bekër, një omer me të dhejtës tyje, shka mundësi në ka mundësi a në një ditë për ditëve Abdull Melik ibn Mërruan një një prej khulefave të umë uive i të gjoj njërzit të thanë se ka lu më në konë mire ebu bekëri, omeri, othmani, aliju e kështë të më radhë dhe sotë shkeq që ka thaj? hipin hudbë dhe tha o oh, ju nj Në ka arë fjalë për juve se ju për thoni, kura konë Omeri, kura konë Aliju, e kështë të më ra. Ka dhënë mirë, për për e adoni një punë tjetër. Se në kone Bu Bekri dhe Omerit, ka egzistu e Bu Hurera, Abdur Rahman i më një avfi. E ju s'ini asë Bu Hurera, asë Abdur Rahman i më një avfi. Këtë njëri dhëtë, a, më konë t'i shkonë Omeri, po t'i kushijet ashtë në këtë pozitë, pozitën e të udhë heqërit. Andaj dhët ajo njerëzve ata çka ju udhëheqin në surrën e shpirtrave të tyre sta çan allah u jë lula më të mirën nuk i përket para mendo para mendo dikush të zbritim në fushë zot njerëz bëjmë thot çish po drejtohen muslimanët këtu me radh po çe supozoi atëzë na e njohmë historinë e Abu Bakr Siddiq qod radhiyallahu an po më naqunë vallahu jella udhëheçer ni Abu Bakr Siddiq çish më novti me tekatet tona kur i dëjna gabonë ja, zvin hajde çu krija këtpunë ja bonës unë vetë Po, une, gale, pata, ma. Jo, duku qëtër të me kri. O, dhezër, ata s'kanë baha e gare me këtë punë. Pe nga merës nëm kërë i ka thira, ato s'kanë baha e gare. Jo, si une s'kanë baha, gdala. Une, folja, folja, nuk e kom pasë bashkështu të shikini me një u ju. E, po, për që këtë arsia lot, nuk ta letë di kanë që ka e si e bubekri. Sa jetin se ti nuk i përgjigjës e të tina. E bubekri s'i di, ku dhe zër, kur Rështë në 100 minjerës Në kohën e bubekri në 100 minjerës Përbëjnë milionin e sotëshëm Dhe qa që konë toka Me kësi shifra 100 minjerës kanë thanë Na nuk e ndjek në mo E bubekrësidikën Nuk e japë në azze qate në asu nuk i ri në masas kur gjo E bubekrësidikën Në qëtë zaj flëk dhe vetë Ka mobilizu shtri dhe kanista ata Qa që E frikë shmokan dhezër Qa që e frikë shmokan Sa që njani pëtrimave cave ka thënë O e bubeker Po që isha dalën e me këtave Shumë janë A di cëli ka thënë dhezër Amër në khattabi Ka thënë o O e bubeker Ka thënë Një grupë ka shku Ka bizant Ti do me nistë Kunder njësimi njerëzve Pra prit pak shtije Ka thënë së shti heq Valaj ka thënë një litarë Dzeqatit Shka ja ka ndonë për ingamberi sallallahu aleyhi sallem E i takon edhe sot me dhana tina E s'ma jep mua Huni a që ju shtrijen Dhe zër këti ango njësë serios Andaj, fletat dhe mua bejtet dalojnë për jetës përdiqme Andaj, Allah u gjithë shka datë këta dit Va ati bi mu lukin Va ati mu luk Un i bi pushtet nbajtësit Un i i bije Dhe un i i shkarkoj Un i ngarkoj Dhe un i i shkarkoj Kjo nuk i banë që nuk është pun validitet apo jo validiteti, por Allahu xhejjel xelaluhu wa sille njerëzve pushtetët. Kjo është prej asaj që e ka përmend Allahu te bareke وتعالى. Gjithashtu të nderuaj vëllezër, prej mësimeve sa ti kanë përmend dietarut për në madhështinë këtë emrit El Malik El Malik, se Bejgamedi sallallahu alaihi wasallam kanë dalur në një formë të formimit të fjalës. E kanë dalur. Prej asaj ka thon pejgamberi alayhi salatu wassalam qadan Akhna u ismin inda Allah Rëgjullun të semmë bi melikil emlek Ka thonë a.s. Emri mëj poshtër të Allahu Që Allahu e poshtërsona të emrë Një njeri i cilja ka nu emrit vetën Mbreti i mbretve Apo Mbreti i mbretve në të kaluon I kanë dhanë I kanë dhanë persianët Shëhen shëh A e thunë shah? Kullun? Ma i madhi pra, Ma i madhi i të mdojve Kjo shpreje në ta kaluarën Sot dhe zërë qish për dorët Ma i madhin ven Ha? Diku shtu Kështu e, e plëconat rëbërije në dhe i dikujna Ma i madhin ven Kjo dhe zërë e ka ndalu pe nga mberi S.A.S. me than Pse? Nga se Allahu Gjellë Gjellalu është Melikullë Emlek Allahu është a i cili e mbretin mbretve Para mendo Thot im një batali Rahimehullah Njerëj për e shpjeguzve të Bukharijut Në këtë adith Thot Nëse Allahu e uren Veç emrin që shto Melikull emlek Që diku është a përdore Para mendo se a uren Atë njerën shagav nuk e temr Për veti Apo ketë qka I thot dikuina Melikull emlek Dhe njerëzën lezër I plotsojnë kështu zbrastinat e të të në të i frin Kështu kështu maj madhe, kështu më ra Dhe të kjo besimdari duhet më ka një kujdeshëm Ka mundësia pohon dikujna në emërt Allahu të, të barekjo vë të, të ala Dhe bjen shirkë për dika që ka se di A dhe besimdari duhet më berujt fejen e tina Gjithashtu Ka ornën e transpetimin e, e Muslimit Se ka thënë a.s. E gjadhu rajulin alallahi johu me al l'kijameti Wa, wa e khbathuhu Wa e gjadhu hu a.s. Ka thënë a.s. Për ata i cili evnon k mai madhi të mbledhve mbreti mbretve ekse marrë ka thane ali sallallahu alejhi dhe selam që është njeriu që më së shumti e ja hidron allahun xhel xhelalu njëri i thot un jam mbreti i mbretëve mir dietor kur i kanë diskutuar këta ditë çka kë di thotë se ka ardhur me me një laramani çpreve për pejgamberin sallallahu alejhi dhe selam ka ardhur me një laramani çpreve pse ka ardhur zot njeriu zguzon me menun as në grimcë Çuket emrat ja pohondi ku jeta profet sallallahu aleyhi dhe vela Malik yawmid din Malik yawmid din a është Maliku edhe kësaj donja edhe i botës çet gjithashtu ka ardhur nga pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam transmetimin e Ahmedit se ka thënë ai salatu selam isht de ghadabullahi ala menza am annahum malikul amlak la malika illa allah ka thon pejgamberi aleyhi salatu selam isht ashporsu hidhrimi allahut mbi një njeri i cili ka thënë se un jam mbreti i mbretëve. Un jam mbreti i mbretëve. Neve nënë shtron një kret. Kundër neve s'na del kurkush, çka thon populli adit. Men ashadu minna quwwa. Kush ka më të fortë se na? Apo ç'tu i ka? Sahabut vezër, sahabut kjo është ligji Allahu xhilan tok. Sahabut e pejgamberis sallallahu alaihi dhe sallam me sahabut e peigamberisohulle. Njërzit më të eduku, më të shkollu madresën më të madhe që e ka kriju peigamberi Alaihi Salatu Selam në një lufër, pre lufteve, e cila u quhet lufta e Hunenit. Kishin fituar disa lufta, dhe ato ishin pak. Luftën e Hunenit ishin shumë. Edhe disa sahabe, thoja kusamtë mia, pitrive, jo pit të mëshmirëve, pi atë në acamive, pi djemvetri, dikush prej sahabeve të rin i thanë Muslimanë kanë fitu kërë janë kom pak, po shtashtë janë shumë, pra, në kërë a fitu, kërë a kom pak, të ashtë jena shumë. Allahu Gjellu Aleboni Kader me Hup. Dhe fillun, qasë shumë mu ashpërsu lufta, fillun me hikë, pi lufte. Nëse ishte ajfisim të sinë luftonin shumë i ashpër, deri sa për ingamberi, alehi salatu selamë, E mordë devën e tina dhe shkojnë Mid dis armikut Edhe tha, enë nebi ju në lak edhe Enë ibn Abdil Mutalib Tha, unë jam pengamber, jo rren pra, Ta shkjot, tronditja njërzit i trondit Mi po tha, unë jam pengamber Se kërë nuk e përcaktona jam pengamber a jo Ka munë si muslimani mutut Mirë tha, unë jam djali e Abdil Mutalibit Për me i forcu musliman Tha, talijo radiallahu anë Në këtë luft, umë sheshmi mas pengamberi Ali ku shkja alijo dhe tërë A libra e të Um Sheish bimë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pse ka ndodhur kjo se than ha, tash, Allahu nuk do që robi, më thon, unë, unë vaj, unë më i mall e kësu më rad. Allahu xhelalu ala e don robërin dhe modestin dhe thërsien e robit. Andaj ta pejgamberi alajhi wasallam, Allahu e shtidhu shumë me njëri i cili thot, oni ambrat i mradve. S'ka ambrat përveç Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu vëzër ka ndarë dhe praj shprehën kët kët hadith fodim bon bankai me xhozije në këtë hadith e kanë shti disa prej dietarëve qias kanë thonë nuk lejohet edhe mu than qalli alqodo jukat i jikazve hoj i hocalorve alim i yulemave që shprehë von në superlativin më të madh që ekziston fodim bon bankai me xhozije nuk lejohet me e, e, e thanë në mendimin e disa prej dijetarëve edhe pse nuk ka urt citat mirë për ka mbok kjas pse nga se kadil qudha i bie aiteli edhe gjykatat e muslimanëve kur gabojn kija u drejton thotë ben kaimi çik kusha çik kush do të më kan allah u gele jelalu kur gabon një gjykatës musliman i ali musliman kush mund të më drejtu allah te bareke taala e nënë znjoni pe njëri thotë unë i drejtoi krejta ata të zot janë drejtues realitet këjë bjetë që e ka zmadhua shumë vejtën e tine, andaj është ndaluar në një mendim për e mendimet të djetarëve. Në kanë ngejle dhe një mesejle dhe me këta e përmëndojnë edhe pse tematika është shumë e gjanë. Kanë diskutu djetarët, pse Allah u gjelluala kër e ka prunë surën e l-Fatihë, ka thënë, me liki jo u midinë, edhe në ajitë të tjera, për shumë, pse e ka prunë pronar pushtet mbajtës ditën e gjikimit, se ka kurzu me djigjimit se s'ka thon pushtet mbajtës ke dunja dhe lahera u jëm ka sura Fatiha Malik Yawmid Din ka sura Al Anam ajete 3 wala hul mulku yawma yunfakhu fis sur atyta kon pushtetit ditën kur fryhet surrit ka han surën Al Hajj ajete 6 al mulku yawma idin lillah at dit pushtetës i allahut ka ard në surën Al Furqan al mulku yawma idin al haqu lirrahman sura furqan ka at dit Pushtet i hak i vërtet, është vetëm i Allahu të bareke, o e te ala. Pse ka arën këtë formë vezër? Kanë diskutu djetarë. Ideja a kështu. Pse nuk ka thanë, unë jam pushtet nbajtësi edhe pikë. Po ka thanë, pushtet nbajtësi gjikatësi suprem i ditës gjikimit. A nuk është gjikatës edhe i kësaj dite? Djetarë kanë thanë, po, edhe i kësaj dite është gjikatës, edhe pushtet nbajtës. Por e ka vequ me dit gjykimit Nga se atje tërheqet Vullneti i lirë Pra Ajo shtë edhe sot pështet bajtës Edhe atë dit Po pse në Kur'an Kër e ka pruket e mërë Ka thonë Melik Jomit din Dite në gjykimit Nga se atë dit Ska dikush që i reziston atina Ndërsa këtë dunja I kalon disa njerëz me mendu Se i dalin kërshia Allahut Subhana huwa teala mirëpër po zoti i onjë i xhelaluhu at dit i nënshtron krejt robrit e tina andaj ka ardhur na hadithin e pejgamberit sallallahu alejhi wasallam hadithin e xhanger imam buxhariu se pejgamberi jon sallallahu te bareke tuala ditën e gjikimit e kop qjellin tokat kodrat detrat dhe i dri hadithin e sa sa i buxharin sa i muslim dhe i dri thot e në melik e në elgjëbarun el unë jam melik unë jam a i cili sundoj absolut pa përjaçtim ku janë kryo mdojt thot për nga mberi nuk ka as kush me dhonë gjevab jep a i vetë e jepë gjevabin paramendo dhe zër ditë e madhe allohu gjilola thot ku janë kryo mdojt tash s'ka as me dhonë gjevab me thonë s'jamu ne s'ka ashtu çdo, do thon, jo vallë sjam gumb gabu, s'ka. S'ka kush më vol. Allahu gjatë vetë porgjigjet, El-Malik. Diharkan në hadithën e pejgamberit sallallahu alayhi wa sallam. Ana gorda transmetojë nga hadithë së pejgamberit alayhi salatu sallam, ka thënë ditën e xhikimit Allahu te bareke ve jo, taala e mbështjell qiellin. Pamno pa pa, pa, pa, pa, pa pushtetë dhe zën. Ai dishë mbështjell, e marr fletën, ç'ështëu? Fletën. Ç'është ka ardh? Jo men tu is samaa qi ti sigjelli për këtu ditën kur qielli në pshtella, çishm shtellat fleta ashtu. Qielli është pa qiell. E thot pejgamberi alay salatu sselam, e thot Allahu xhille xhalaluhu, ana al-malik, ajna al-mutakabbir. O ne jam pushtet mbajtsi. Ku janë kriju mlodit? Ku janë ata se ju ka duk vetja të mlodit? Nërsa në adit të të tërë ka thonë Pëngamberi sallallahu a.sallem Juhsharul më të kebiru në johme l'kijame Dite në kijametit Më ndjem dhejt Allahu i rinjall Në formatin E vogëllë të bubrecit Qdo ku shakalon i shkejla to Si si shah Apo Kini pa dhe zërë më ndjem dhejt Më ndjem ansia dhe zërë i bënkajme Osh në fjal Osh në shkrim Osh në gjest është në lëvizjet syrit, është në dhanë me dorës, është gjithë shka. Dikush edhe kur tre karëshi, dhije që jo më një marë. Dikush edhe kur ta jep dorën, mu në dhe me qedhe me këta dhash dorën, që ta është një, një avë knaqo, që më prejke mu dorën. Dhe se njërzit kanë lëllëjt lë, lë, lë, laramanijet, shmendurijes të më një masive të mefseve të të tëre. Të të për nga mirë a le i salatu e selam. A dit më një më, më dhej çisika është kelte dunja. Ndërsa a dhit tjetër i cili është periadite më të rrezikshëm, të cilën njeriu në si ja kontekst konteston, ja vend diskutim a është pushteti i Allahut apo jo? Ja? Ka thon pejgamberi alayhi salatu selam la yadkhulu aljannata man kana fi qalbihi mithqalu dharratin min kibrin nuk hyn xhennet ka thanallai salatu selam a dixhë gaziri me muslimi një njeri i cili në zemrën e tij e ka sa një thërmi troç e vogël e kibrit ndaj ruju kibrit nga se ja konteston allahut el melik allah nuk do kërkush me u bajt më të madh heq andaj shikoj pejgamberin alai salatu selam në realizimin e robërisë ti kur ard një bedui pi larg edhe hinë në xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam Apo fatketsisht nave edhe, edhe kët formatën se dietart e kanë lejuar mirë po shiko pejgamberi alayhisalatu sallam hin një jamini bedovi tha minkum, juve, me muhammedu minkum cilja muhamedi pjuvë pj. po soi li pse më fol muhammed alayhisalatu sallam fa cilja muhamedi pjuvë fa transmetuesi nuk e njeh te prej modesties ku tani vaj në një grupun mund njerëz praj nuk nuk tash më shumë uni më him s'ka nevojë më thon cilja hoxha po po shof paska hip mandaj jo kur ka ai cilja muhamedi se se ka dallue përsa sa njerëzit sot jetojnë me këto dallime dhe munon me mbush zvrastinat e nefsave të tërë të shpirtat të tyre me këto gjëra andaj emri el malik eban njeriun që thiet robi Allahu xhel xelaluhu dhe vetëm ta dihet se pushteti është në dorën e Zotit xhel xelaluhu as kush në ekzistencë vëllazër, qofta i njeriu, qofta i xhin, qofta i melek, as pejgamber, as kurkush, s'ka në dorën e tij as me të bodam, as me të cëll dobi, pos nëse don Allahu te bareke ve teala. Andaj kjo është vëllazë Në fërmi e teksteve sa ti kam përmend dietarët neve do të mjaftohemi me kaq i lushme Allahu te barekehu te ala se zoti onjeli xhelalut na mundson se me u bind Allahu te barekehu te ala ne kete dunya edhe te nasproblen Allahu xhelana ahirat elushme Allahu subhana ve te ala se zoti onjeli xhelalut t'largon nga zemrat tona çdo mendjevasi çdo mbaqe me fodullok elushme Allahu subhana ve te ala se zoti onjeli xhelalut na mundson me mësu nga Kurani me mësu nga hadithi pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem elushme Allahu te barekehu te ala se Allahu xhelalut me 13 zullumçar ndermeid vajtët i shpartallan, musliman të ndihman elus me Allahun të barëke wa ta'la që zotin njëllë jalalu, të zjethetna e përfundim të amir e kulu qawli hëtha, wa astaghfirullahi li u lakum, fa astaghfiruhu, inna hu hu al-gafur rahim, walhamdu lillahi rabbil alamin